Bismillahirrahmanirrahim ya Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa may yudlil fala wa ashhadu an la illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd Ayyali wa al-kiram wa rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah Pada kesempatan di pagi hari ini Allah subhanahu wa ta'ala Menempatemukan kita Di tempat yang baik ini dan dalam keadaan yang baik Serta pada sebuah aktivitas yang baik pula Sebuah kenikmatan Ya Allah subhanahu wa ta'ala Karuniakan kita pada kesempatan di pagi hari ini Dan Tidak semua Apa yang kita rasakan pada kesempatan di pagi hari ini Dari keadaan yang baik di atas ketaatan kepada Allah, kesehatan. Begitu juga dalam keadaan atau pada sebuah aktivitas yang mulia menuntut ilmu syar'i dan kita bertemu di tempat yang baik yaitu di tempat rumah dari rumah-rumah Allah. Maka sebuah kenikmatan yang sangat agung yang tidak Allah berikan kepada semua orang. Assalamualaikum wa warahmatullahi wabarakatuh InsyaAllah pada kesempatan di pagi hari ini Seperti yang diinformasikan kepada Antum semua Bahwasannya pada kesempatan di pagi hari ini Akan diadakan Kajian Yang diisi oleh beberapa Pembicara dan pada kesempatan pagi hari ini insyaallah ana mengawali dari pembicara-pembicara yang lainnya yaitu dengan tema yang seperti diinformasikan kepada antum tentang 15 kesalahan yang dilakukan oleh sebagian istri ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah sebagaimana datang dalam sebuah hadis tentang wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berwasiat kepada wanita dengan kebaikan untuk berwasiat kepada wanita dengan kebaikan maka pada kesempatan ini dalam rangka barakallahu fikum mendidik istri-istri kita agar menjadi istri-istri yang baik sehingga bermanfaat untuk dirinya sendiri bermanfaat untuk suaminya dan bermanfaat untuk anak-anaknya serta untuk masyarakatnya maka pada kali ini sengaja anda membawakan tema tentang kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh sebagian istri bukan dalam rangka untuk memojokkan atau dalam rangka untuk menyalah-nyalahkan atau mendiskreditkan, tidak. Namun dalam rangka untuk memperbaiki, untuk memperbaiki agar menjadi atau menjadi sebab istri-istri kita menjadi istri-istri yang solehah. Ayahlihuatul kiram rahimani warahmatullah. InsyaAllah pada kesempatan ini bi Dengan waktu yang singkat kita akan membahas tentang 15 kesalahan Yang banyak dilakukan oleh sebagian istri dari istri kaum muslimin Sebagaimana yang diketahui Bahwasannya seorang suami mempunyai hak yang besar Di sisi istrinya Sebagaimana datang dalam banyak dalil tentang hal ini dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Tirmizi dengan sanad yang hasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda "Lau kuntu amiran ahadan an yasjudali ahadin la amartul mar'ata an tasjudali zaujiha." Kalau seandainya aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain Nistaya aku perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya Hadis ini menjadi dalil betapa besarnya kedudukan seorang suami di sisi istrinya di mana kata Rasulullah Lau kuntu amiran ahadan Anyasjudali ahadin la'martul la mar'ata antasjudali zaujiha kalau seandainya aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain Niscaya aku akan perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya Namun dalam agama kita tidak boleh Seorang sujud kepada selain Allah Hadis ini menunjukkan betapa besarnya kedudukan seorang suami bagi istrinya Datang dalam hadis yang lain sebuah hadis di mana Rasulullah SAW bersabda kata Rasulullah Hakuzauji alauzaujatihi anlauka nabihii kurhatun falahisat ha ma adat hakohu hak seorang suami kepada istrinya kalau seandainya ada luka pada suami hak seorang suami kepada istrinya kalau seandainya terdapat luka pada diri suami kemudian dijilatnya dijilat oleh sang istri maka hal ini belum menunaikan haknya sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Al-Hakim Al-Baihaqi dan Ahmad dengan sanad yang hasan sekali lagi menunjukkan kita menunjukkan kepada kita tentang betapa besarnya kedudukan seorang suami di sisi istrinya seorang istri diperintah untuk mentaati suaminya dalam perkara yang ma'ruf dalam perkara yang baik bahkan ketaatan seorang istri kepada suaminya menjadi sebab dirinya akan masuk surga dalam sebuah hadis yang diwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i Al-Hakim dan Ahmad dan disohhikan Nabi dihasankan Nabi Rasulullah, kata Rasulullah, ketika ditanya tentang wanita yang terbaik, Rasulullah SAW menjawab, Allah tidak suruh ida sebaik-baik istri adalah atau sebaik-baik istri adalah yang menyenangkan apabila suaminya melihatnya, wa tuti'hu ida amara. Yang mentaati suaminya apabila dia memerintahnya. Walatuhal ifuhu finabsiha, wamali habimaya kroh dan tidak menyelisihi atas dirinya dan hartanya dengan apa yang tidak disukai oleh suaminya. Ini ciri atau tanda wanita terbaik jika diperintah dia taat, jika dipandang dia menyenangkan. Jika diperintah dia taat Dan tidak melakukan perbuatan hal-hal Yang terkait dengan dirinya dan harta suaminya Dari apa-apa yang tidak disukai oleh suaminya Datang dalam sebuah hadis yang lain Sebuah hadis yang diwayatkan oleh Al-Imam Ahmad Dan Al-Hakim dan selainnya Dan hadis ini dikatakan oleh al, al hakim Hadis yang sahih dan disepakati oleh Al-Imam Al-Zahabi Rahimallah Rasulullah SAW bersabda Fangzuri aina anti minhu Fa ma huwa jannatuki wa naruki Perhatikanlah posisimu Hubunganmu dengan suamimu Sebab dia adalah surgamu Atau Sebab dia adalah surgamu dan nerakamu Surgamu kalau engkau mentaatinya Melayaninya dengan baik Mencari keriduannya dan rakamu kalau engkau durhaka kepadanya berbuat nusus berbuat nusus membangkang dan tidak taat kepadanya datang dalam sebuah hadis yang lain di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kata Rasulullah Ida salatil, idha salatil mar'atu khumsaha wa somat sahruha wa hafidhat farjaha wa ato'at zawjaha kilalaha udhuli Uduhulil jannata min a'i abu'abil jannati syi'ti Kata Rasulullah Apabila seorang istri mengerjakan salat lima waktu Wasamat sahroha Puasa sebulan penuh Pada bulan Ramadan Puasa pada bulan Ramadan Wa hafidat farjaha Dan menjaga kemaluannya Wa ato'at zawjaha Dan mentaati suaminya Kila laha Maka dikatakan kepada istri yang seperti ini wanita yang seperti ini, udkhuli jannata, udkhulil jannata min ayi abwabil jannati sitti. Masuklah engkau ke dalam surga dari pintu surga mana saja yang engkau kehendaki. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh imam Ahmad, Ibnu Hibban dan disahihkan oleh al bani menjadi dalil bahwasanya ketaatan seorang istri selain itu ada perintah yang harus ditaati perintah agama yang harus dilaksanakan selain dari itu menjadi sebab dirinya akan masuk surga ayat lihuat al-kiram namun sangat disayangkan sebagian dari istri-istri kaum muslimin tidak mengerti tentang hal ini atau melalaikannya tidak sedikit dari mereka melakukan tindakan-tindakan yang menyelisih syariat yang terkait dengan muamalahnya Dengan suaminya Banyak sekali tindakan-tindakan mereka Yang menyelisihi syariat Menyelisihi bimbingan Agama Terkait dengan muamalah Seorang istri kepada suaminya Sehingga berdampak jelek Buat dirinya Buat suaminya Buat rumah tangganya Dan berdampak jelek di dunia dan kelak di akhirat Banyak sekali pelanggaran-pelanggaran syariq Terkait dengan muamalah yang dilakukan Seorang istri kepada suaminya Maka pada kesempatan ini InsyaAllah 15 Perkara 15 Kesalahan yang banyak dilakukan Oleh istri-istri kaum muslimin Yang pertama Kesalahan yang pertama Yang dilakukan oleh sebagian istri Dari istri kaum muslimin Al jahlu bihukuki Zawjihi Al jahlu bihukuki Zawjihi Yaitu tidak mengetahui Atau bodoh terhadap hak-hak suaminya Ini kesalahan yang pertama Yang banyak dilakukan oleh sebagian Istri dari istri kaum muslimin Bagaimana mungkin seorang istri Bisa menjadi istri yang baik Yang menunaikan hak-hak suaminya Bahkan menunaikannya dengan penunaian yang baik Kalau dirinya saja tidak mengetahui Apa saja hak-hak suaminya Lalu setelah itu dia mengharapkan rumah tangga yang Setelah itu dia mengharapkan Memiliki rumah tangga yang baik Rumah tangga yang bahagia Bagaimana mungkin Kalau dia sendiri tidak mengetahui Apa saja hak-hak suaminya Dan tidak bisa menunaikannya Dengan penuna yang baik Bahkan lebih dari itu Tidak menunaikannya Karena dia tidak mengetahui Apa saja hak-hak suaminya Benarlah kata Al-Imam Ibnul Al Qayyim Rahimallah dalam sebuah perkataannya, kata beliau, "Wala raiba an-najahla aslun kullafasadin". Tidak diragukan bawasannya kebodohan adalah pokok dari segala kerusakan. Wa kulladorarinyal hakul abdufid dunyah wa akhirahufah wa nati jatul jahal. Bawasannya setiap keburukan yang didapatkan oleh seorang hamba di dunia. Dan di akhirat adalah dampak Dari kebodohannya Nah Lihatlah Betapa banyak istri yang terjatuh kepada kesalahan Sebagai seorang istri Sebabnya kebodohannya Baik dalam masalah rumah tangga Masalah mendidik anak dan yang lainnya Sehingga rumah tangganya Tidak pernah mengalami Atau sehingga rumah tangganya Berjalan dengan tidak baik Atau tidak sedikit Rumah tangga mereka berakhir di tengah jalan Ma'asyurul muslimin rahimakumullah. Ini kesalahan yang pertama Maka diri itu sudah siwakiannya Bagi istri-istri kaum muslimin Bagi para umahat untuk semangat Dalam menuntut ilmu syari, Ilmu akidah, ilmu fikih Atau ilmu-ilmu yang terkait dengan kewanitaan Terlebih lagi bagi mereka yang sudah berumah tangga untuk mengkhususkan dari sekian waktunya Belajar tentang ilmu yang terkait dengan rumah tangga Bagaimana menjadi istri yang baik Bagaimana menjadi seorang ibu yang baik Bagaimana mengatasi sebuah permasalahan Bagaimana menghadapi mertuanya Bagaimana menghadapi suaminya Dan seterusnya Maka ilmu yang seperti ini tentu dibutuhkan buat dirinya Karena dia sudah berumah tangga Dalam sebuah hadis dari Abu Sa'id al-Hudri radhiyallahu r.a anhu, beliau menuturkan bahawasannya datang seorang wanita yang menjadi utusan wanita-wanita yang lain kepada Rasulullah s.a.w. lalu berkata Ya Rasulullah Zaha barijalu bihadithika Faj'allana min nafsika yauman na'tika fihi tu'allimuna mimma allamakallah Wahai Rasulullah para laki-laki telah membawa pergi Para laki-laki telah pergi dengan membawa hadismu, maka berikanlah untuk kami suatu hari yang khusus agar kami menemuimu untuk belajar. Berilah perajaran untuk kami dengan ilmu yang Allah telah ajarkan kepadamu. Kata wanita ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah berkata, Fakalah istiminna fi yomi kada w kada, fi makani kada w kada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah diminta oleh salah seorang ummat, oleh seorang-seorang muslimah dari kalangan sahabiyah agar Rasulullah menjadikan suatu hari, menjadikan hari khusus untuk memberikan pelajaran kepada mereka, apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah ijtami'na fi yaumi kadza wa kada, fi makani kadza wa Berkumpullah kalian pada hari ini dan itu di tempat ini dan itu kata Rasulullah kemudian fajtama'na <tuk <di tukun> fa'atahunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'allamahunna mimma 'allamahullah hingga akhirnya para wanita berkumpul di sebuah di suatu hari pada kesempatan uh, di suatu hari di tempat tertentu kemudian Rasulullah mendat Rasulullah mendatang datang kepada mereka dan mengajarkan ilmu kepada mereka dengan ilmu yang Allah ajarkan kepada beliau sebuah hadis Yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim Dalam suaihnya Sebagai dalil bahwasannya Para muslimah, para ahwat Para umat Dari kalangan Sahabiyah bersemangat dalam menuntut ilmu Syari' i. karena mereka tahu Sebab kebaikan Di dunia dan di akhirat Adalah sebabnya dengan menuntut ilmu Syari'. I. Ini kesalahan yang pertama Yang dilakukan oleh Sebagian istri Lalu kesalahan yang kedua Yang dilakukan oleh sebagian dari istri-istri kaum muslimin Tabadzulu zawjati Wakilatu tajamuliha li zawjiha yaitu terlalu apa adanya di hadapan suami Kurang mempercantik diri Ini diantara kesalahan yang dilakukan oleh sebagian istri Dari istri kaum muslimin Tabadzulu zawjati Wakilatu tajamuliha li zawjiha Yaitu terlalu apa adanya di hadapan suami kurang, kurang mempercantik diri Suami membutuhkan kalimat yang baik Sentuhan kasih sayang Perasaan yang lembut Penampilan yang menyenangkan <tuh> Yang dapat menyejukkan pandangan jiwa dan menggembirakan hati Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah ditanya tentang tentang wanita yang terbaik, kata Rasulullah, Allah Tiada Suruh Ida Apabila dilihat, maka dia menyenangkan suaminya. Watu Ti Uhu Ida Amar. Walatuh Khalifuhu Finafsi Hawamali Habimayakrah. Sebuah hadis ini menjelaskan kepada kita di antara tanda wanita terbaik adalah apabila suaminya melihatnya menyenangkan suaminya. Lalu apabila diperintah, mentaati perintah suaminya. Dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang terkait dengan dirinya Dengan apa yang tidak disukai suaminya Dan terkait dengan harta suaminya Dengan apa yang tidak disukai suaminya Ini ciri wanita terbaik Maka sangat disayangkan Sebagian dari istri-istri kaum muslimin Kurang memperhatikan penampilan mereka di hadapan suaminya Apabila menemui suaminya, dia menemui dengan pakaian yang sudah kusam Dalam keadaan yang kusut rambutnya Dan tercium bau masakan dari pakaiannya Lalu kalau mau pergi sebaliknya, 180 derajat berubah Berpakaian dengan pakaian yang paling bagus Tercium bau wangi dari tubuhnya atau dari pakaiannya Tidaklah dia keluar kecuali dengan penampilan yang luar biasa Berbeda dari penampilan ketika dia menghadap suaminya Dan inilah sebuah kesalahan yang fatal Yang banyak dilakukan oleh sebagian dari istri-istri kaum muslimin Dan perbuatan ini Tidaklah dilakukan oleh seorang istri yang mempunyai akal yang lurus Yang menginginkan kebahagiaan suaminya Tidak Dikarenakan seorang istri Atau seorang wanita yang mempunyai akal yang lurus Akal yang lurus Yang memiliki agama Akan mencari keriduan suaminya Sesuai dengan kemampuannya dengan cara itu yaitu mempercantik diri Tidaklah dia berpenampilan cantik Dengan perhiasan yang dia punya Kecuali untuk suaminya Disamping itu seorang istri yang solehah Mengerti dan sadar bahwasanya sang suami Menghadapi fitnah sahwat yang luar biasa Di sana Fitnah sahwat yang mengancam kehormatannya Fitnah sahwat yang mengancam agamanya Fitnah sahwat yang mengancam keimanannya Dan terbukti tidak sedikit dari suami-suami kaum Muslimin yang terjatuh pada fitnah sahwat ini. Seorang istri yang lurus, yang baik agamanya, mengerti hari ini dengan dilatarbelakangi dengan pemahaman ini dia berusaha untuk menjadi sebab suaminya tertundukkan pandangannya, menjadi sebab suaminya terjaga dari fitnah wanita. Maka dia berusaha untuk senantiasa berpenampilan yang terbaik. Senantiasa berpenampilan cantik Senantiasa berusaha untuk berpenampilan yang menawan Ketika berada dengan suaminya Ini yang seharusnya disadari oleh setiap istri-istri kaum muslimin Karena di sebuah hadis Datang dari Rasulullah SAW Di mana Rasulullah SAW bersabda kata Rasulullah Ma taraktu ba'di fitnatan Adarra aralijal minan nisa' Tidaklah aku meninggalkan sepeninggalanku fitnah yang lebih besar Yang lebih berbahaya atas laki-laki daripada fitnah wanita Sebuah hadis yang diwayatkan oleh Al-Imam Bukhari ini Menjadi dalil bahwasnya fitnah terbesar bagi suami-suami mereka Bagi para laki-laki adalah fitnah wanita Dengan kesadaran inilah sehingga lebih memacu para istri-istri di rumahnya para istri-istri kaum muslimin apalagi seorang ummahad salafiyah maka sudah siyokyanya dia atau ummahad salafiyah para istri salafiyah tampil terdepan dalam masalah ini yaitu senantiasa berpenampilan yang terbaik senantiasa menjaga penampilannya <coughs> di hadapan suaminya namun sangat disayangkan bahkan ada sebagian ummahad atau sebagian istri-istri dari kalangan salafiyin yang mereka mengerti ilmu mengerti agama melalikan perkara yang seperti ini itu kesalahan yang kedua yang dilakukan oleh sebagian dari istri-istri kaum muslimin lalu kesalahan yang ketiga yang dilakukan oleh sebagian dari istri-istri kaum muslimin kasratu suhti wakilatul hand yaitu banyak berkelu kesah dan kurang bersyukur kasratu suhti wakilatul ham yaitu banyak berkeluh kesah dan kurang bersyukur ada sebagian istri yang banyak berkeluh kesah kurang bersyukur tidak merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya apabila dia ditanya tentang keadaannya bersama suaminya dia selalu mengawali dengan berkeluh kesah menampakkan kesusahan dan kesedihan serta membandingkan Keadaan dirinya dengan keadaan kehidupan istri-istri yang lain Yang suaminya berbuat baik kepada mereka Selalu seperti ini Ketika ditanya tentang keadaan dirinya dengan suaminya Selalu diawali dengan berkeluh kesah Kemudian menampakkan kesusahan Menampakkan kesedihan Kemudian setelah itu membandingkan keadaan dirinya Dengan keadaan istri-istri yang lainnya yang suaminya berbuat baik Seperti ini selalu Sikap yang seperti ini adalah sebuah sikap yang akan membawa nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dirinya akan dicabut. Seorang istri yang seringnya berkeluh kesah, seringnya tidak bersyukur, maka dikhawatirkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dirinya, nikmat suami, nikmat rumah, nikmat ada yang menjaganya, nikmat anak Allah cabut dari dirinya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, لا إِن شَكَرْتُمْ لا أَزِيدَنَّكُمْ La ingkar tum la azidannakum walau ingkafartum inna adabila syadid. Kata Allah dalam surat Ibrahim ayat 7 Sesungguhnya jika kamu bersyukur di saya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku pasti aku pasti adabku sangatlah berat. Naam maka wajib bagi seorang istri, wajib bagi seorang ummahat yang mempunyai akal yang lurus, akal yang lurus. Untuk menjauhi, untuk menjauhi sikap sering berkeluh kesah dan sudah semantasnya bagi dia untuk banyak bersyukur kepada Allah dan apabila ditanya tentang keadaan rumahnya keadaan rumah tangganya keadaan dirinya dengan suaminya maka pujilah Allah pujilah Allah ingatlah nikmat-nikmatnya yang Allah berikan kepada dirimu dan merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kepadamu adapun kau nikmat selain hal itu merupakan perbuatan dosa dan akan menjadi sebab Allah akan mencabut nikmatnya. Terdapat ancaman yang sangat berat tentang hal tersebut di mana Rasulullah SAW sebagaimana datang dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam Sahihnya beliau berkata: Wa uri tu nara falam ara mangzoran kal yaumi kattun. Diperlihatkan kepadaku neraka. Diperlihatkan kepadaku neraka. Aku tidak pernah melihat pemandangan seperti hari ini sedikitpun, karena dahsyatnya neraka. Diperlihatkan suatu hari kepadaku neraka. Aku tidak pernah melihat pemandangan seperti hari ini sedikitpun. Kemudian Rasulullah berkata: "Afzaa waraaitu, waraaitu ahlihan nisa." Kalubi maya Rasulullah kata Rasulullah wara itu akthara aktharo ahlihan nisa dan aku melihat kebanyakan penghuni neraka adalah wanita kemudian para sahabat yang mendengar sabda Rasulullah tersebut berkata bimaya Rasulullah kenapa wahai Rasulullah kenapa kebanyakan para penghuni neraka itu wanita kala kata Rasulullah bikufrihinnah Karena kekufuran mereka, kila kemudian dikatakan kepada Rasulullah, yakfurnabillah. Apakah mereka para wanita itu kufur kepada Allah wa Rasulullah? Kala kata Rasulullah, yakfurnal asira, wa yakfurnal ehzana, yaitu mereka para wanita tersebut mengkufuri, menduhkai suami dan mengingkari kebaikannya. Kemudian Rasulullah melanjutkan perkataannya, "La'uhsanta." Kalau la'uhsanta ila ihdahunna dahra. Kulluhu. Kalau seandainya ada salah seorang di antara kalian berbuat baik kepada mereka, kalau seandainya ada kalau la'uhsanta, kalau seandainya kamu berbuat baik kepada salah seorang di antara dia atau diantara antara mereka dahro sepanjang masa thumma ra'at minka say'an kemudian melihat darimu sesuatu kesalahan qalat mereka berkata ma ra'aitu minka aku tidak pernah melihat sedikit pun aku tidak pernah melihat sedikit pun kebaikan dari dirimu luar biasa Ketika seseorang atau ada salah seorang suami yang melakukan kebaikan sepanjang masa. Hari demi hari selalu dia berbuat baik kepada suaminya. Hari demi hari selalu dia mencurahkan kasih sayangnya. Hari demi hari selalu dia mencurahkan perhatiannya. Hari demi hari selalu dia berkorban untuk istri dan anaknya. Namun ketika satu saja pada sebuah kesempatan dia melakukan sebuah kesalahan. Maka ada salah seorang istri yang berkata kepada suaminya dengan perkataan maroaitumingka khairon ketun. Aku tidak pernah melihat sedikitpun darimu kebaikan luar biasa. Naam panas setahun dihapus dengan hujan sehari. Lupa kebaikan kebaikannya, lupa kasih sayangnya, lupa perhatiannya, lupa penjagaannya, lupa jeripaya yang selama ini diberikan kepada suami yang selama ini diberikan suaminya kepada dirinya dengan satu kesalahan dengan satu kekecewaan dengan satu sesuai dengan satu perbuatan yang tidak sesuai dengan dirinya ini <tuh> ayat Ikhwatul Kiram kirawam rahimani warahimukumullah ancaman dari rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang-orang yang seperti inilah wanita-wanita yang seperti inilah istri-istri yang seperti inilah yang akan menjadi penghuni neraka dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam An Nasa'i, Al Baihaqi, al, al Haythami, Al Bazzar dan At Tabrani, at -tabrani. dan disahihkan oleh Al Bani rahimahullah. Rasulullah saw. bersabda La yangdurallahu ilam raeatan, La yangdurallahu ilam raeatan, La taskurul izujha, Wahyalatastagani'an. Allah tidak akan melihat kepada seorang istri yang tidak bersyukur kepada suaminya dan tidak merasa cukup darinya La Allah tidak akan melihat kepada seorang wanita dengan pandangan rahmat ketika kita semua pada hari kiamat ketika kita semua pada hari kiamat membutuhkan rahmat membutuhkan kasih sayang Allah membutuhkan ampunan Allah sehingga Allah merahmati kita dan memasukkan kita ke dalam surganya dan mengampunkan kita mengampunkan dosa-dosa kita dan mengawasukan kita dalam surganya namun di sana ada orang-orang yang Allah tidak lihat dengan pandangan rahmat dengan pandangan kasih sayang salah seorang di antara mereka adalah seorang wanita yang tidak bersyukur kepada suaminya dan tidak merasa cukup darinya sebuah hadis yang disohaikan Ais al-Bani ini menjadi dalil dari sekian banyak dalil bahwasannya wanita atau seorang istri yang tidak bersyukur kepada suaminya telah melakukan sebuah kesalahan yang fatal dan mendapat ancaman yang berat kelak di akhirat lalu kesalahan yang keempat dari kesalahan yang dilakukan oleh sebagian istri kilatu i'anati zawji ala birri wa taqwa yaitu kilatu i'anati zawji ala birri wa taqwa kurangnya Istri membantu suami dalam kebaikan dan ketakwaan. Kurangnya istri dalam membantu suami dalam kebaikan dan ketakwaan. Ada sebagian istri dari istri-istri kaum muslimin yang justru menjadi fitnah bagi suaminya. Di mana istrinya menghalangi suaminya dari menuntut ilmu syar'i, tidak mendukungnya ketika dirinya berbuat atau ketika dirinya, ketika sang suami hendak berbuat kebaikan. Tidak mendukungnya ketika hendak meluarkan zakat Tidak mendukungnya ketika hendak ingin menyisihkan Sebagian hartanya ingin disodahkohkan Dia ingatkan dengan kebutuhan-kebutuhannya Dan dari perbuatan-perbuatan yang lainnya Justru sang istri menjadi fitnah bagi suaminya Maka tidak sepantasnya seorang istri Menjadi batu penghalang bagi suaminya untuk melakukan kebaikan Bahkan sudah seharusnya dia membantu suaminya dalam melakukan kebaikan Sebagaimana Allah Subhanahuwataala berfirman, wata'awanu alal biri, watakuw, walata'awanu alal ithmi waluduan. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Naaam, maka berhati-hatilah kalau seorang suami dicoba dengan istri yang seperti ini, seorang istri yang justru menjadi batu penghalang batu sandungan bagi sang suami ingin mencapai derajat yang lebih tinggi nanti kelak di akhirat, ketika ingin menunaikan kewajibannya menunaikan zakat, atau menunaikan kewajibannya bertahun atau menunaikan kewajibannya dalam dakwah dan seterusnya dari amalan-amalan kebaikan justru sang istri orang yang paling pertama berada di hadapannya menghalanginya, maka berhati-hatilah dari fitnah istri dan tidak sepantasnya seorang istri melakukan seperti ini Allah Subhanahu wa taala berfirman mengingatkan kita mengingatkan kita orang-orang yang beriman ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum adu walakum wahai orang-orang yang beriman sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu dan yang istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dalam Surat At-Taubah ayat 14, maka barakalafikum berhati-hatilah dengan tipe istri yang seperti ini, karena dia akan menjadi barakalafikum sebab kita terhalangi dalam terhalangi untuk mendapatkan kebaikan di dunia dan kelak di akhirat. Maka sungguh indah ketika Rasulullah SAW menjelaskan. Ketika Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya di sana ada seorang istri yang bangun sholat malam, kemudian membangunkan suaminya. Ketika suaminya tidak mau bangun dipersihkan dengan air, maka Allah merahmati seorang istri yang seperti ini. Saling tolong menolong, bantu membantu, bahu membahu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun sangat disayangkan di sana ada sebagian istri bahkan sebagian istri dari suami-suami salafiyin yang kurang mendukung bahkan menjadi batu penghalang sang suami untuk melakukan ketaatan dan kebaikan itu kesalahan yang keempat yang dilakukan oleh sebagian istri-istri kaum muslimin lalu kesalahan yang kelima al-mannatu al-mannatu al-mannatu ala zawjah iaitu mengungkit-ungkit kebaikan kepada suami Mengungkit-ngungkit kebaikannya kepada suami Ini kesalahan yang kelima yaitu mengungkit-ngungkit kebaikannya kepada suami Ada sebagian istri yang melaksanakan tugasnya Melayani suaminya Mengurusnya Bahkan mengurus kedua orang tua suaminya Akan tetapi Perbuatan baik itu semua Kewajiban itu semua Dia ikuti dengan sikap mengungkit-ngungkit kebaikannya kepada suaminya sungguh barangallahu fikum perbuatan mengungkit-ngungkit kepada orang lain saja dilarang, lalu bagaimana ketika seorang istri mengungkit-ngungkit perbuatan baiknya kepada suaminya di samping itu bahwasannya apa yang dia lakukan dari melayani suaminya apa yang dia lakukan dari mengerjakan tugas rumah tangga atau melakukan kebaikan untuk suaminya itu adalah kewajibannya bagi seorang istri kepada suaminya. Ditambah lagi bahwasanya orang yang dia berbuat kebaikan adalah orang yang dia cintai. Di samping itu ditambah lagi bahwasanya orang yang dia berbuat kebaikan adalah orang yang pernah juga atau orang yang juga berbuat baik kepada dirinya dengan pengorbanannya, dengan kasih sayangnya, dengan penjagaannya dan seterusnya. Apakah pantas Orang yang seperti ini dia mengungkit-ungkit kebaikannya. Kalau dalam agama kita dilarang seseorang mengungkit-ungkit kebaikan dirinya kepada orang lain, lalu bagaimana? Apakah pantas atau bagaimana ketika seorang istri mengungkit-ungkit kebaikannya kepada orang yang berbuat baik juga kepada dirinya, yaitu kepada suaminya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah Ayat 264 kata Allah ya ayuhal ladina amanu la tubtilu la tubtilu sadaqatikum bilmanni wal adaa. Kata Allah ya ayuhal ladina amanu wahai orang-orang yang beriman la tubtilu sadaqatikum bilmanni wal adaa. Janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan orang yang menerima datang dalam sebuah hadis semoga menjadi pengingat penggugah bagi orang-orang yang lalai dan menjadi peringatan bagi orang-orang yang melakukan apa yang disebutkan dalam kesalahan yang kelima ini di mana di sana ada sebagian istri yang mengungkit-ungkit kebaikannya mengungkit-ungkit kerja kerasnya mengungkit-ungkit uang yang diberikannya maka ingatlah sebuah hadis yang dikeluarkan oleh ulama Muslim dalam sahihnya dari sahabat yang mulia Abu Dhar radhiyallahu taalaanhu dari Nabi saw bersabda: "Thalata la yu azza wa jalla yom al kiamah, yang buru ilaim, walla yuzakihim, wallahum adabun alim." Kata Rasulullah tiga orang yang Allah tidak akan ajak bicara mereka pada hari kiamat. Bayangkan tiga orang. Ya Allah tidak akan ajak bicara mereka pada hari kiamat. Walayyang zuru ilaim dan Allah tidak lihat mereka dengan pandangan rahmat dan kasih sayang. Walayuzakhihim dan Allah tidak mensucikan mereka. Walahum adabun alim dan bagi mereka adab yang pedih. Bayangkan ancaman yang luar biasa. Yang pertama Allah tidak akan ajak bicara mereka. Yang kedua Allah tidak akan mensucikan mereka. Yang ketiga yang kedua, Allah tidak akan melihat mereka dengan pandangan rahmat dan kasih sayang Yang ketiga, Allah tidak mensucikan mereka Yang keempat, Allah timpakan kepada mereka adab yang pedih Adakah orang yang paling sengsara? Adakah orang yang paling sengsara jika dia mendapatkan ini semua? Ketika dia, ketika kita semua pada hari kiamat membutuhkan rahmat dan kasih sayang Allah Ketika kita membutuhkan Allah mengampuni kita dan menyelamatkan kita dari azab Allah yang besar pada hari itu Namun di sana ada orang-orang yang tidak Allah ajak bicara Tidak Allah lihat Tidak Allah sucikan Bahkan Allah timpakan kepada mereka azab yang sangat pedih Siapakah mereka? Faqarah Faqarah Faqarah Rasulullah SAW Kemudian Rasul mengulang-ulangnya sampai tiga kali Faqarah Abu Dhar Berkata Abu Dzar yang, yang mendengar Rasulullah berkata, ia mengulang-ulang perkataannya sampai tiga kali, khabuw wa khasiru. Sungguh gagal dan celakalah orang tersebut. Qala, kemudian Rasulullah mengatakan tiga orang tersebut adalah al-musbilu, orang-orang yang berpakaian isbal di bawah mata kaki. Lalu yang kedua, al-mannanu, orang-orang yang mengungkit-ungkit pemberian. Allahu yang ketiga wal munfiqu silatahu bil halifil kadhibi wal munfiqu silatahu bil halifil kadhibi dan yang ketiga orang yang menawarkan barangnya dengan sumpah yang dusta tiga orang inilah yang Allah tidak akan ajak bicara yang Allah tidak akan lihat dengan pandangan rahmat dan kasih sayang yang Allah tidak akan mensucikan mereka bahkan Allah memberikan azab yang sangat pedih bagi mereka salah satunya adalah al-fikum orang yang mengungkit-ngungkit pemberiannya lalu kalau seperti ini keadaan orang-orang yang mengungkit-ngungkit pemberiannya jika dilakukan kepada orang yang berbuat baik lalu bagaimana keadaan seorang istri yang mengungkit-ngungkit kebaikannya mengungkit-ngungkit pemberiannya yang dia berikan kepada orang yang berbuat baik kepada orang yang Allah dan Rasulnya perintahkan untuk menghormatinya kepada orang yang berbuat baik juga pada dirinya bagaimana keadaannya ayat al khiram rahimani warahmatullah maka seorang istri seharusnya sadar di samping ketaatannya dan pelayanannya merupakan sebuah keharusan kewajiban bagi seorang istri untuk bersikap seperti itu atau kebaikan yang dia berikan itu juga kepada orang yang dia cintai. Dan orang yang berbuat baik kepadanya Lalu kenapa dia Mengungkit-ngungkit Pemberian yang dia berikan kepada suaminya Apalagi hal tersebut Dilarang dalam agama kita Wallahu ta'ala alam aklam bishwab. InsyaAllah Kita lanjutkan pada uh, Kesempatan yang diberikan kepada anak Dan insyaAllah pada kesempatan Setelah ini Al-Ustaz Mubarak hafidahullah Akan uh, Membahas pembahasannya akan beliau bahas wallahu taala alami shawab subhanaka allahumma bihamdika shadu ilahil anta astaghfiruka wa atubu ilaihi